Troende på vår religion kallas också skapare. Vi kallar vår religion kreativitet, och troende därav, skapare, eftersom, vi tror att dessa ord, i sangs, bäst beskriver den karaktäristiska själen av den vita rasen. Fråga kolon. Om ni inte tror på Gud, hur förklarar ni frågan om vem som skapade allt i början? Svar kolon.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 Eftersom det inte finns minsta tillstimmelse till bevis för något luftslott i himlen, och inte heller, tack och lov, ett evigt brinnande helvete. En sak som kreativitet kommer att ge våra medmänniskor är frihet från rädsla av helvetet. Ett efterliv i kristna termer innebär himmel och helvete.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 Vilken fruktansvärd mardröm. Fråga kolon. Är ni inte rädda för att bli kallade för ateister? Svar kolon. Inte alls. Vi erkänner termen ateist för det nedsättandes medelsord som det är. För att en mscha medan är alla icke-troende i deras religion, även kristna, och trogna hundar.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 Vi har de 16 budorden vilka lägger fram den grundläggande filosofin av vår religiösa tro. Vår tro och vårt program är emellertid inte begränsad till dessa 16 budord, utan det bredare omfattningen av vår filosofi preciseras i sin helhet i naturens eviga religion och den vita mannens bibel. Fråga kolon. På vilka principer baserar ni de 16 budorden? Svar kolon. De är baserade på den mest solida grunden tänkbar, nämligen, de universella och eviga naturlagarna. Mycket av våra övertygelser, vår tro, filosofi, och i själva verket, vårt totala program, är baserat på dessa 24 observationer. På sidan 26 i Naturens eviga religion i slutet av kapitelen har vi listat 24 observationer och slutsatser från naturlagarna. Fråga kolon. Har ni en gyllene regel i er religion? Svar kolon. Ja, vi har en gyllene regel i vår religion, och den sammanfaller inte alls med den gyllene regeln allmänt accepterad i den judisk-kristna filosofin. Vår gyllene regel kan kort summeras som följande, det som är bra för den vita rasen är det högsta goda och den högsta dygden. Det som är dåligt för den vita rasen är det ultimata onda och den ultimata synden. Se sida 274 av naturens eviga religion. Fråga, kolon: Vad tror ni på? Svar, kolon: Kreativitet är de universella och eviga naturlagarna applicerade till alla aspekter av livet, inkluderande och i särskildheten vita rasen. För att få den fulla omfattningen och bredden av vår tro, måste du läsa och studera naturens eviga religion och den vita mannens bibel. Fråga kolon. Vad, i huvudsak, är den tron? Svar kolon. Målet med vår religion, i korthet, är att främja det bästa intresset av vår sort, den vita rasen. Vilken vi betraktar som evolutionens höjdpunkt av naturens skapelser. Fråga kolon. Om ni skulle sammanfatta målet med er religion, i er mening, vad skulle det bli? Svar kolon. Den vita rasens överlevnad, expansion och avancemang. Fråga kolon. Varför är det så viktigt? Svar kolon.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 Fråga. I regel brukar rasister och antisemiter förkasta dessa beteckningar. Ni omfamnar dem. Varför? Svar kolon. Vi är rasister eftersom vi tror på ras. Vi är antisemiter eftersom vi motsätter oss judarna. Den första förutsättningen för att uppnå vår seger är att vara helt ärlig om vad vi är och vad vi inte är. Fråga kolon. Kreativitet förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, chatal. Är detta rättvist? Svar i kolon. Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp vad den än må vara hatar någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som hat-citationsteckengrupper etc., så varför ska vi pekas ut så här? Vi existerar inte utav hat mot andra raser utan av kärlek till vårt egna ras. Fråga kolon. Är inte er religion baserad på hat? Svar kolon. Nej, tvärtom. Den är baserad på kärlek, kärlek för den vita rasen. Förutom att vara baserad på de universella och eviga naturlagarna, är kreativitet dessutom baserat på vetenskap. Historiens erfarenheter och lärdomar, logik, sunt förnuft och verklighet, inte myt, fantasi, godtrogenhet och vidskeplighet. Vi arbetar för att komplett överkomma vidskeplighet och godtrogenhet, och ersätta det med reson och realism. Fråga kolon. Men är det inte en del av religionen hata judar, svarta och andra färgade människor?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 Medan kristendomen är förgörande, är kreativitet skapande. Fråga kolon. Vad är då kreativitets slutliga ståndpunkt rörande kärlek och hat? Svar kolon. Vi följer den eviga visdomen av naturens lagar, vilka är helt motsatta de självmordsbenägna lärorna av kristendomen. Medan kristendomen säger älska era fiender och hata dina egna och din egen sort, se till exempel Luk 14 och 26, säger vi precis tvärtom. Vi säger att för att kunna överleva, måste överkomma och förgöra de och det som är ett hot mot vår existens. Nämligen, våra dödliga fiender. På samma gång, advokerar vi kärlek och skydd för de som är nära och kära för oss.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 Hur föreslår ni att rätta ut den vita mannens tänkande, som ni uttrycker det? Svar i kolon. Detta är den mest svåra delen av uppgiften, men inte alls omöjlig. Efter allt, går vi tillbaka till Adolf Hitler, finner vi att han var mycket framgångsrik i att ändra tänkandet av det tyska folket från ett av kommunism, förtvivlan, och självförstörelse, till ett av vibrant kreativitet konstruktiv produktivitet, och återetablera en högt konstruktiv tro i deras egna folk. Vi tror att vi kan göra samma sak för de vita folken i Sverige och över hela världen, genom utbredd promotion och distribution av våra böcker Naturens eviga religion och den vita mannens bibel, och följa upp det med en stark representation av skapar i alla vita samhällen runt om i världen. Om judarna kunde organisera den kristna kyrkan för destruktionen av vår vita ras, säkerligen kan den vita rasen organisera sig själv för sin egen överlevnad. Vi kan göra det och vi kommer göra det. Fråga kolon. Eftersom ni inte tror på Gud och ni inte dyrkar något, vad är syftet med religion? Svar kolon.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 Om den vita rasen inte är värd dedikationen av vårt mest hängivna arbete, vad är? Nigler och apor. Imaginära, icke-existerande spöken i himlen. I kreativitet har vi gett den vita rasen ett stort och ädelt syfte i, och mening med, livet. Fråga kolon. Vad är symboliken bakom er symbol? Svar kolon. W, 1.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 Numret av exempel som kan ges är ändlöst, och vid en närmare analys, är den komplett ogenomförbar princip. Fråga kolon. Finns det några dietära krav för att bli skapare? Svar kolon. Det finns inga dietära krav alls, men vår kyrka uppmuntrar konceptet av salubrihet leverna.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 Från etablissemangets programmering genom propaganda med decennier av politisk, medial och kyrklig indoktrinering och tubering, som håller svenskarna i ett hjärngrepp och som strävar efter att göra dig till en aningslös, nyttig idiot och slav för dem. Du borde läsa våra böcker för att frigöra dig själv och bryta dig fri från detta, och i så görande ge dig inre frid och lycka, samt för att få lära och programmera dig mål och mening i livet.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 med tanke på alla de tusentals religioner som finns, varför skulle kreativitet vara en behövlig eller ens unik religion? Svar i kolon. Vår religion är den första och enda rasliga religionen som den vita rasen någonsin har haft i dess långa och tumultartade historia. Vår troslära och program är vitom spännande och komplett. Ett med vilket vår vita ras världen över kan blomstra och frodas för kommande miljontals år. Vår religion kallad kreativitet är, kort sagt, en professionell, icke-våldsam, progressiv provit religion för vita människor. Den är unik och i en klass för sig själv. Det är inte associerat med någon annan politisk, kulturell, etnisk eller religiös rörelse. Vid tidpunkten av författandet av denna skrift, har vi en mångfald av regionala och lokala grenar med anhängare över hela världen. Fråga kolon. Vad för slags religion skulle ni kalla er själva? Svar kolon. Vår religion är rotad i ras, och baserad på de universella och eviga naturlagarna. Vi är, således, en raslig religion och en naturlig religion.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 Nämligen b. Att hålla vår ras ren, och expandera tills vi slutligen bebor och befolkar alla goda marker på denna planetjorden. Fråga kolon. Skulle inte detta innebära en konfrontation, faktiskt ett blodbad, i vilken den vita rasen skulle kunna bli utblånad? Svar kolon. Inte nödvändigtvis.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 Detta är det riktiga amerikanska sättet och vi skapar utöka det amerikanska sättet på världsvid basis. Fråga kolon. Men är inte detta grymt och omänskligt? Svar kolon. Nej, det är det inte. Det är bara en fråga om att avgöra huruvida du hellre skulle vilja ha din egna framtida avkomma av vackra, intelligenta vita människor överleva, bebo och leva på denna jord eller huruvida du hellre skulle se dem nedsänkta i en flodvåg av slaggraser. I det senare fallet skulle all skönhet, kultur och civilisation försvinna. Ju mer vi hjälper slaggraserna att expandera och föröka, ju mer har vi berövat våra egna framtida generationer av mat, utrymme och existens på vår planet jorden. Dessutom, gör slaggraserna just denna sak i detta skede av historien. De har illvilligt drivit ut och dödat den vita befolkningen i många länder i Afrika, och jag kan tillägga i maskopin och med hjälpen av judarna och vita förädare. Vår kontrollerade regering här i Sverige promotar expansionen och förökningen av blattar, nigler och gullingar etc. i Sverige, och krympandes den vita befolkningen så att i några få generationer praktiskt taget hela Sverige kommer vara bastardiserat. Det är märkligt att alla blödande hjärtan vilka är så bekymrade över överlevnaden av slaggraserna verkar vara helt oberörda över bastardiseringen och förgörelsen av den vita rasen, en process som nu pågår framför våra ögon. Fråga kolon. Men i er bok Naturens eviga religion, advokerar ni inte faktiskt utrotningen av judarna? Svar kolon.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 Och inte heller är det vårt görande. Naturen har dekreterat att varje art på vår jord ska vara engagerade i kamp för överlevnad på egna meriter i konkurrens med alla andra arter. I inget fall, i ingen art i naturen, håller den starkare och överlägsna arten frivilligt sig tillbaka och hjälper att understödja den svagare och underlägsnare art så att underlägsna arter kan tränga utan från jordens yta. Ingen annan art.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 Om någon kommer till mig utan att hata sin far och sin mor och sin hustru och sina barn och sina syskon och därtill sitt eget liv, kan han inte vara min lärjunga. Vilka idiotiska och destruktiva råd. Fråga kolon. Om kristendomen är så destruktivt som ni säger att det är, hur förklarar ni faktumet att det har överlevt i 2000 år? Svar kolon. Smittkoppor har överlevt längre än så. Skadan de har begått på sina offer har varit förödande ändå. Den kristna trosbekännelsen och kyrkan har överlevt i 2000 år, men den fruktansvärda skada de har åstadkommit på den vita rasen är en annan sak. Judarna huvudsakliga syfte med ihopdiktningen av kristendomen var att förstöra deras dödliga fiender, det romerska riket. I detta var de framgångsrika bortom deras vildaste drömmar. Romarriket hade nått en häpnadsväckande hög nivå av civilisation, konst, litteratur, lagstiftning, vägbyggnad, språk och i dussintals andra områden som är kännetecknen av framsteg i den vita mannens civilisation. Därefter drabbades de av kristendomens ankomst. De åtnjöt två århundraden av fred och välstånd. Denna period i historien är känd som Pax Romana. Den längsta fredsperioden i historien. Kristendomen sprede mellertid. Det förgiftade den romerska sinnet mer och mer. De goda romerska medborgarna förlorade kontakten med verkligheten. Deras sinnen vandrade bort i landet ingenstans av spöken i himlen. De blev drivna av rädsla för den nödmjukande tortyrkammaren, helvetet. Resultatet blev kollapsen av det romerska riket, och den vita rasen regresserade i kaos, barbarism, och tusen år av den mörka medeltiden. Fattigdom, ignorans och vidskepelse var ohedad. Men kyrkan själv växte sig fet och kraftfull. lyktat monster.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 Men vi har inget emot många individuella poliser och soldater, vilka ofta är de bästa av vårt folk. Sannoliken, många poliser och soldater är sympatiska till den provita saken. Fråga Kolon, hur går man bäst tillväga för att fördjupa sig i er religion? Svar Kolon, för att kunna förstå vår religion till fullo. Föreslår vi att du läser, läser hela vår fack och därefter våra två fundamentala böcker, Naturens eviga religion och Den vitmannens Bibel. Fråga, Kolon, vilka riktar sig religion till? Svar, Kolon, vår religion är för hela familjen. Vi omfattar och omfamnar kvinnor och män, tjejer och killar, flickor och pojkar, damer och farbrödrar. Kreativitet är för vita människor oavsett nationalitet, kön, ålder, klass, språk etc. Fråga kolon. Vad betyder rahova? Svar kolon. Det är vårt stridsrop. Precis som muslimerna har jihad har vi rahova. Det står för racial holy war, rasligt heligt krig. Fråga kolon. Hur ansöker man om medlemskap? Svar colon. Det finns inget krav på det att du behöver gå med någon kyrka, grupp, klubb eller organisation för att göra kreativitet din valda religion. Inte heller för att vara aktiv och engagerad i kreativitetsrörelsen. Kreativitet är en självständig, fritänkande och oberoende religion. Kontakta oss om du vill stödja oss ekonomiskt dock snedsträck eller bli medarbetare, översättare, skribent. Webmaster etc.